Rugăciune pentru împlinirea poruncilor. Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al milei, te iubim, te stăbim și te rugăm. Dăruiește-ne taina pocăinței cu lacrimi, ca să-i iertăm, să-i ajutăm, să-i îndreptăm pe tot greșiții noștri, ca să facem porunca ta, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.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 să ne poți binecuvânta. Doamne, Isuse Hristoase, Domn al jertfei, Cel care ne-ai poruncit, Dacă vrea cineva să vină la mine, Să se lepete de sine, Să-și ia crucea și să mirmeze mie, Te iubim, te săvim și te rugăm. Dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă, În și în adevăr, Mucenicia inimii, ca să o faci curată, și să vii în ea cu împărăția ta to toată. Doamne, Iisus Hristoase, mirele cel ceresc, te iubim, te slăvim și te rugăm. Împlinește cu noi parabola fecioarilor înțelepte, pentru ca să avem camdelele inimilor noastre aprinse și pline de uleiul faptelor sfinte, încât să fim asemenea sfinților tăi care în împărăția ta au intrat.